למען הרחיב את גבולם. והצעתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה. בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה. והלך מלכם בגולה, הוא וסרב יחדיו, אמר אדוני.